Айріш, чим зайнятися мерцю? Ларрі не знав, що батько вдома, аж поки не почув, як той спускається сходами. Була шоста година. Сам Ларі щойно повернувся з пляжу. Привіт, тату. гукнув він, кинувшись до батька з простягнутою рукою. Ти ж не казав, що приїдеш увечері. А тоді додав Ти погано виглядаєш. «Ти надто багато працюєш!» Ларі обожнював батька і весь час хвилювався за нього. Попри те, що лікарі радили містрові Віксу берегти серце, той невпинно працював, щоб забезпечити родину. Батько не відповів. Замість того, щоб потиснути протягнуту руку, він глухо просто гнав. «Не піднімайся, хлопче!» Жахливе перечуття змусило Ларі збліднути і стрім голов кинутися на другий поверх. Велика кімната в кінці коридору. Він не помилився дверима. Це була вона. Вона лежала в поперек ліжка. Голова звисала з краю, світле волосся торкалося підлоги. Одна рука підгорнута під тілом, інша простягнута вперед. Безнадійний жест, що більше нічого не просить. Місіс Вікс, мачуха Ларі. Дикий страх, що ухопив хлопця на сходах, зустрівшись із реальністю, вщух. Віднедавна він чекав чогось подібного. Ларі підвів тіло, перевернув і струснув його, наче намагаючись повернути до життя. Але було запізно. Нерухомі очі дивилися, не кліпаючи. Голова хляпала з боку в бік, як гумовий м'ячик. Хребці на шиї були зламані, а на горлі вже з'явилися фіолетові сліди від пальців. Ларі відпустив Дорі Свікс, і вона осіла, як марлова лялька. Він вийшов із кімнати, тихо причинив двері і, похитуючись, рушив до сходів, де все ще сидів, схиливши голову, його батько. Ларі сів поруч. За хвилину поклав руку йому на плече. Той підвів голову. Вона мертва. Ларі кивнув. Я й не сумнівався. Чув, як хруснула. Містер Вікс здригнувся і затулив вуха долонями, ніби боявся знову почути той звук. «Сама винна!» – зло буркнув Ларі. Батько глянув на нього з-під лоба. «Ти знав? А вже ж! Він приїздив сюди на вихідні! Вони зустрічалися в Берклі!» «Чому ж ти мені нічого не сказав? Вона ж твоя дружина!» Раптом задзеленчав телефон на журнальному столику біля сходів. Обоє завмерли, немов скам'янілі. Вони дивилися один на одного мовчки. Дзвінок усервав тишу, що запанувала в будинку. «Я візьму», – сказав Ларі, підводячись. Батько провів його поглядом повним страху. Юнак на мить застиг біля апарата, намагаючись опанувати себе, і лише тоді підняв слухавку. «Ало?» – потім з полегшенням голосі сказав. Ні, вона ще не повернулася з пляжу і зиркнув на батька. Далі говорив можливо, пошукаєте її там, ви ж знаєте, де вона зазвичай буває. Боюся, якщо прийдете сюди, доведеться довго чекати. Кажу це лише тому, що це ви. Так, так, до побачення. Ларі поклав слухавку і з полегшенням зітхнув. На чолі виступили краплі поту. «Залицяльник Елен», – сказав він, повертаючись до батька. «У нас є ще дві години, якщо він зробить, як я сказав». Містер Вікс не підвів голови. «Навіщо все це?» «Краще зателефонувати в поліцію, поставити крапку». «Ні», – вигукнув Ларі. «Ні, ні, ні! Ти мій батько! Я цього не дозволю! Я не хочу, щоб ти згноїв решту життя!» Він схопив батька за плечі, намагаючись підвести. «Візьми себе в руки, прошу! Треба прибрати її звідси! Неважливо, де знайдуть, аби тільки не тут!» Юнак марно намагався привести батька до тями. «Слухай, ти був у Нью-Йорку! Я маю на увазі, саме в цей момент ти був у Нью-Йорку! Розумієш? Тебе ж не чекали сьогодні!» Ларі знову струснув батька, силкуючись змусити слухати. «Ти зустрів когось у потязі? На вокзалі? По дорозі сюди когось, хто тебе знає?» Містер Вікс приклав руку до чола. «По дорозі – ні. Вулиця була порожня. Всі на пляжі. У потязі – теж ні. А от на вокзалі – не знаю. Можливо, хтось із персоналу мене впізнав. Вони ж бачать тебе раз на тиждень. За пару днів не згадають, коли саме». Завтра зроби так, щоб тебе хтось побачив. Заговори з кимось, подовше шукай квиток. Все одно що. Якщо запитають, згадай саме завтрашній день. У потязі зверни на себе увагу контролера. Обличчя містера Вікса трохи проясніло. Здавалося, він почав розуміти, до чого хилить син. О, але у мене ж абонемент. На обличчі Ларі промайнуло розчарування. Точно. «Забув. Там стоїть сьогоднішнє число, і ми вже не зможемо...» «Ні, зачекай. Такого зі мною ще не було, але цього разу я забув абонемент у конторі. Довелося купити квиток». «Тоді все гаразд», – вигукнув Ларі. «Сам Господь на нашому боці. Гріх не скористатися. Це знак, що ми маємо йти до кінця». Він замислився на мить, потім запитав. «Ти ж взяв і зворотній квиток» що доведеться купувати. Не пам'ятаю. Я був у такому стані, що не звернув уваги. Зачекай. Так, ось він. Батько і син з полегшенням зітхнули, побачивши квиток. Чудово, сказав Ларі. Твій абонемент стане першим пунктом алібі. Є в тебе хтось, або ще краще двоє-троє друзів, з якими б ти міг би провести сьогоднішній вечір? Можу подзвонити Фреду Джермену, у нього повно знайомих, з якими він іноді сидить аж до ранку. «Іди до нього, зайдіть у театр чи кабаре, випий трохи і лишайся з ними якомога довше. Але перед тим, не після, а саме перед тим, і так, щоб це побачили і почули, зателефонуй мені сюди. Міжміський дзвінок зафіксують на пошті. Я скажу тобі, як поводитись. Якщо я ще не позбувся тіла, можна буде пояснити дзвінок тим, що алкоголь тебе розчулив». «Але якщо все піде як треба, я повідомлю страшну новину, і ти зможеш розповісти її друзям». «До того моменту тримай себе в руках. Тобі не можна здаватися схвильованим, знервованим, стривоженим. Це важливо. Нас багато хто знає і відчує одразу, що щось не так. Ось твоя місія. Моя чекає мене на горі. Де твій капелюх?» Ларі глянув на годинник. «Їдь на вокзал». Шестигодинний потяг прибуває за десять хвилин. Ти встигаєш. І краще йди Шеретон-Стріт. Хоч довше, але безпечніше. Люди ось-ось повалять із пляжу. Йди, схиливши голову, ні на кого не дивись. Дякую Богу, що вона не спілкувалася із сусідами. Поки говорив, Ларі підштовхнув батька до дверей. А що ти збираєшся робити? Тихо спитав містер Вікс. Ще не знаю. Але одне точно. Свідки мені не потрібні. Усе, що мені треба, це темрява і пам'ять про те, яким добрим батьком ти був завжди. І тоді я зроблю все як слід. Зачекай хвилину, я огляну на вулицю». Ларій відчинив двері, вийшов на ганок, оглянувся на біч. Ніби просто вийшов подихати. Потім повернувся в дім і майже виштовхав батька на двір. Іди, поки нікого немає. Це, може, єдиний шанс за весь вечір» та Містер Вікс раптом зупинився. «Це неможливо. Я не можу тебе так залишити. Про що я думав, коли дозволив тобі ризикувати всім заради мене? А якщо тебе спіймають, ти справді хочеш померти на електричному стільці?» різко перебив його Ларі. В обличчі батька було видно відповідь. «Тоді дозволь мені зробити те, що я вирішив». Вони обійнялися, і Містер Вікс вийшов. Ларі зачинив за ним двері. Але не й секунди, як ті знову розчахнулися. Батько стояв на порозі, переляканий нестями. «Елен, вона повертається. Швидко заходь!» Ларі затягнув батька всередину. «Зараз ти не зможеш піти. У неї гострий зір. Вона тебе побачить навіть здалеку». Після короткої паузи він запитав. «А він з нею?» «Ні». «Прекрасно! Вони розминулися. Зараз я відправлю її на пошуки. Щорт забрали. але якщо ти не підеш за п'ять хвилин, то пропустиш потяг і приїдеш до Нью-Йорка надто пізно. Це небезпечно. Минуть ще три години, які ти не зможеш пояснити. Сховайся в шафі!» «А ти не думай, що можна їй сказати?» – почав було містер Вікс. Та син поспішно перебив його. «Ні, вона любила Доріс!» Почувся скригіт ключа в замковій щелині. Коли двері відчинилися, Елен опинилася вічнавіч із братом. Вона була в купальнику. Цього Ларі не врахував, посилаючи Гордона на пляж шукати її. «Хто ще й не був на ганку?» – спитала Елен. «Я», – відповів Ларі. «Ні, тебе я бачила. Але мені здалося, що трохи згодом я побачила ще когось. Може, час купити окуляри?» пожартував Ларі. «Гаразд». Елен підійшла до сходів. «Дорісу дома?» «Ні». «Чудово. Я скористаюся її пудрою». Вона почала повільно підійматися. Ларі знадобилося лише кілька секунд, щоб зорієнтуватися. Коли сестра завернула в коридор, брат випередив її і став перед дверима. «У чому річ? Щось не так?» Вона спробувала відштовхнути його. «Не варто» хрипко мовив він. «Перед тим, як піти, Доріс бурчала, Їй не подобається, що ти постійно користуєшся її речами». Позаду він стиг замкнути двері на ключ і поклав його до кишені. «Неправда. Я не вірю жодному твоєму слову. Це на неї не схоже. Якщо це правда, я запитаю, коли вона...» Елен смикнула дверну ручку, але двері не відчинилися. «Бачиш, що я тобі казав? Вона навіть замкнулася». Ларі вже почав спускатися, коли сестра запитала «Якщо двері були замкнені, чому ти намагався мене зупинити?» Та в нього вже був готовий аргумент «Я просто не хотів, щоб ти це помітила Жахливо, коли жінки починають сваритися Можливо, я божевільна, але мені здається, що тут щось не так Щось дивне І навіщо ти послав Гордона на пляж, якщо він хотів прийти сюди?» Елен зупинилася біля дверей до своєї кімнати, що була поруч з кімнатою Доріс. У цей момент Ларі почув, як зачинилися двері. Батько пішов. «Дякувати Богу!» «Чому сестра так дивиться на нього?» «Ах так, він же не відповів на її запитання». «Бо тебе ще не було вдома. Я просто сказав йому, де ти зазвичай буваєш». Елен увійшла до себе, голосно грюкнувши дверима. Ларі здригнувся. Ванна кімната. Як же він не подумав раніше? Вона була між кімнатами Елен і Доріс. І Елен могла потрапити до мачухи через неї. І, звісно, побачити на ліжку те, що побачив він. Реакція могла бути непередбачуваною. Ларі не був певен, що сестра так само сильно любить батька і зможе зрозуміти та пробачити його. Тож він не наважився ризикувати. І йшлося про життя батька. Він підійшов до кімнати Доріс, дістав з кишені ключ, відчинив обережно, намагаючись не шуміти. Це в нього вийшло не дуже він надто поспішав. Елен, певно, щось почула. Та коли він зайшов, зрозумів, що йому пощастило. Сестра вже була у ванні і не могла нічого почути через шум води. Двері між кімнатами були прочинені, і Елен достатньо було кинути погляд, вона ще не зробила цього але могла будь-якої миті. Ларі бачив її у дзеркалі. Вона поливала обличчя холодною водою. Винести тіло з кімнати не було часу. Це точно привернуло б увагу. Та й куди його подіти в коридорі? Можна було б зробити вигляд, ніби доріс задрімала, але ж він уже сказав, що її немає вдома. Думки мчали одна за одною, поки Ларі повільно наближався до ліжка. Навіть заховати тіло в шафу було ризиковано. Лишався єдиний вихід. Ларі став навколішки біля ліжка. Узявши тіло за зап'ястя і щиколотку, смикнув до себе. Тіло вже заклякло, що навіть полегшувало справу. Юнак засунув його під ліжко, а сам ліг поруч. Звідти він бачив поріг ванної кімнати, де раптом з'явилися ноги сестри. Елен оглянула кімнату, нічого не помітила. Збиралася вже йти, коли у Ларі перехопило подих. Ноги наближалися до ліжка. Вони росли, мов у кошмарі. Елен зупинилася з іншого боку. Носок її туфельки завмер у кількох сантиметрах від закляклої руки Доріс. Господи, подумав Ларі, тільки б вона не зайшла з іншого боку. Чому вона так довго стоїть? Може, щось помітила? Кров? Але її не було, лише синці. Можливо, щось залишилось на ліжку? Покривало торкнулося обличчя Ларі, і він здригнувся. Тепер усе стало ясно. Коли він стягав тіло з ліжка, пом'яв покривало, і тепер Елен його поправляла. Вона рухалась вздовж ліжка, милувалась результатом. Ларі боявся, що їй заманеться глянути з іншого боку чи зазирнути під ліжко. Тоді все пропало. Секунди тяглися, як вічність. Але все обійшлося. Того, чого він боявся, не сталося. Ноги вже пішли навколо ліжка та раптом повернулися. Ларі, не рухаючись, лежав на підлозі, хапаючи повітря, мов риба. Замість того, щоб повернутися до ванної, Елен рушила до туалетного столика Доріс. Звісно, по пудру. Але ж перед нею дзеркало. Ларіс знав ці дзеркала. В них легко можна побачити, що під ліжком. Він почув, як сестра ставить пудреницю, і вже уявив, як вона закричить, побачивши руку Доріс у відображенні. Йому кортіло встати і сказати. «Так, я тут. І глянь під ліжко». Але він не зробив цього. Якщо вже розповідати Елен, то з самого початку. Зараз було вже пізно. Ларі майже втратив надію, аж раптом ноги Елен рушили до ванної і зникли. Він знову залишився на з мертвим тілом. Він не міг одразу підвестись, хоч і розумів, що саме зараз найкращий момент, поки Елен у ванні. Нарешті він вибрався з-під ліжка, підійшов до дверей в ванну, тихенько зачинив їх і замкнув з цього боку. Нехай сестра думає, що хоче. В кімнату вона не зайде, доки там труп. А щоб прибрати його, треба дочекатися, поки вона піде. Ларі Подумки вилеє невинну сестру. Потім клятого Гордона, який тільки ускладнив усе. Дісталося навіть трупові, що лежав у домі. Він проклинав увесь світ, окрім однієї людини що зараз їхала до Нью-Йорка на зустріч із порятунком. Вийшовши в коридор, Ларі замкнув двері і поклав ключ у кишеню. Коли він наближався до сходів, задзвонив телефон. «Надто рано для Нью-Йорка. Потяг ще не прибув. Висунувши голову в коридор, Елен гукнула. «Якщо це Гордон, скажи, що я вже готова!» Але це був не Гордон. Чоловічий голос, значно старший, запитував Доріс. Ларі одразу все зрозумів. Годину тому Доріс кудись збиралась, очевидно, до цього чоловіка. Ларі зло подумав. «Звісно, це ти, і ти за це заплатиш». Але в сказав чемно, «Її немає вдома, а хто її питає?» Мовчанка на тому кінці змусила Ларі заговорити швидше. «Вибачте, що питаю, просто вона просила передати дещо, якщо їй подзвонять. Тільки я не знаю, чи це ви». «А хто біля телефону?» – підозріло запитав голос. «Я друг Елен». Цього мало б вистачити, адже той без сумніву знав, що останнім часом Доріс зблизилася з Елен. А отже, друг Елен міг бути і її другом. «Як це ви залишилися у домі самі?» – все ще насторожено прозвучало з того боку. «Я не сам. Елен зараз одягається на горі. Вона не могла підійти до телефону і попросила мене передати», – спокійно відповів Ларі. «Це повідомлення, звісно, для мене. Про що йдеться?» Місяц Вікс нещодавно дзвонила. Вона зустріла друзів у Нью-Йорку і не змогла вирватись. Просила передати, що збирається вечеряти в Піннаді. Ви знаєте, де це?» Звісно ж, він знав. Ларі не раз доводилось через них залишати те місце. Проте голос не виказав нічого. «Так, здається, знаю. По дорозі до Лейквуда, правда?» «Саме так. У них яскрава вивіска. Її здалеку видно». «Так, гаразд. А місіс Вікс буде чекати на мене там?» «Так, вона просила передати, що звільниться о пів на десяту». Друзі не зможуть її підвезти, і якщо б ви могли заїхати за нею на машині, їй дуже не хочеться брати таксі. Так, так, розумію, нерішуче відповів голос. Ви впевнені, що о пів на десяту вона буде вільна? Ларі зрозумів, що чоловік ледь не сказав одна. Це час назвала Елен, підтвердив він і тут же вигукнув. Ах, мало не забув. І не дивно, що мало не забув. Дивно, що згадав. Це була найважливіша частина повідомлення, і сказати її треба було так, щоб не викликати жодної підозри. «Місіс Вікс просила, щоб ви не під'їжджали до самого ресторану. Зупиніться біля соснового гаю і посигнальте. Вона сама підійде». Йому ця ідея точно сподобається», – подумав Ларі, – «бо не доведеться оплачувати її рахунок». До того ж, він добре знав цей гай. Ларі не раз бачив там його машину, припарковану так, щоб не залишати чайових. Ларі був певен, що це саме його авто. Якось він бачив, як вони Доріс спускалися до нього після танців. З ванною вийшла Елен, очевидь, уже одягнена і готова йти. Але Ларі не поспішав класти слухавку. «З ким ти говориш?» – спитала Елен. Ларі передбачив це питання і встиг прикрити слухавку курткою. Зі своєю дівчиною дай нам трохи спокою, будь ласка. Він не міг продовжувати розмову про Елен, боявся, що вона почне коментувати, а той, почувши її голос, захоче з нею поговорити. Ну, добре, чудово, прохрипів голос у слухавці. Це все ви більше нічого не забули. Треба бачити себе збоку, засміялася Елен. Очі, як нові монетки. На щастя, вона пішла до дверей, і Ларрі, нарешті, зміг відповісти. «Так, це все. Чудово. Дякую». Ларі почув клацання трубки. «Передай їй привіт!» – вигукнула Елен, відчиняючи двері. «Поряд зі мною маленьке мишеня, яке передає тобі дорога свій привіт», – сказав Ларі в слухавку з удаваною усмішкою. «Але вона далеко не така красуня, як ти». Коли сестра зачинила за собою двері, усмішка зникла з обличчя Ларі. Він повісив слухавку і хвилину стояв, притулившись до стіни. Після всього, що йому довелося пережити за останню годину, він почувався приголомшеним. Але, Боже, це ще не кінець. Найважче попереду. Він залишився в будинку сам на сам із тілом мачухи. Але лякало його не це. Головна проблема – як винести тіло з дому. Віло оточували інші котеджі, і сусіди могли побачити – та виносити тіло було необхідно. Можливо, розчленувати і засунути в чемодан? Або інакше? Він мусив будь-що передати труп Доріс її коханцеві. Все має виглядати так, ніби саме він скоїв злочин. І він його скоїть. Загалом все має статися о 9.30 вечора, в гаю біля Пінеді. Подробиці з'ясуються згодом. Перш за все, потрібно було прибрати Доріс з дому, щоб у жодного свідка не виникло підозри. Ларі знав, що зможе це зробити. Він допоможе зустрітися зі своїм убивцею, який поки що і гадки не має, яку роль йому належить зіграти. Якщо все вийде, саме він і думатиме, як позбутися тіла. І зрозуміє, що вирватися з обіймів мертвого значно важче, ніж з обіймів живого. Саме він мусить буде пояснити, що робив із нею в таку пізню пору в Лушині. І якщо вистачить духу одразу заявити про знахідку, його не запідозрять. Але ситуація буде сумнівна. Ні, швидше за все він злякається і утече або вкине тіло в авто і спробує позбутися його. У будь-якому разі він скомпрометований. Хтось обов'язково побачить його, коли він тікатиме з лісу або проїжджатиме повз яскраву вивіску у пінаті. Лері подбає, що про зникнення доріс оголосили завтра у півдні, після дзвінка батька. А вже ж небагато хто бачив, як вони разом танцювали, пили в барі чи корили, але і цього буде досить. І знову юнак подумав. Це все через тебе. І саме ти, а не батько, маєш заплатити. І сьогодні ввечері ти її отримаєш, як камінь.